Фонетична абетка. Спливло багато років відтоді, як я опанувала фонетичну абетку. Усе почалося з розділу в книжці з лінгвістики, що продавалася у татовій крамниці. Спочатку я не мала жодного конкретного інтересу, Просто в один із вихідних мені не було чим зайнятися. І мене привабили значки та символи у цій книжці. Там були як знайомі літери, так і незнайомі. Великі N, не схожі на маленькі N, та великі Y, не схожі на маленькі Y. Інші літери N, D, S та Z мали прироблені до них смішні хвостики та петельки, а літери H, I та U – Можна було перекреслювати так само, як і ті. Мені подобалися ці задиркуваті чудернацькі гібриди. Я списувала цілі аркуші літерами «М», які можна було перетворити на «Джей», а також літерами V, що тихо балансували на малесеньких О, Немов дресировані песики на м'ячах у цирку. Батько ж випадково побачив мої аркуші з символами, навчив мене тих звуків, які кожен із цих символів означав. І я виявила, що за допомогою міжнародної фонетичної абетки можна писати слова, що скидалися на математичні формули, слова, схожі на таємний шифр, слова, що нагадували мертві, назавжди втрачені мови. Бо мені була потрібна втрачена мова» щоб мати змогу спілкуватися з мертвими і втраченими. А одне слово я писала і переписувала багато разів. Це було ім'я моєї сестри, як талісман. Я складала папірець із цим ім'ям у красиву мініатюрну фігурку і завжди тримала при собі. Узимку папірець жив у кишені мого пальта, влітку схований у шкарпетку, пошкрябуючи мою ногу. Уночі я засинала, тримаючи його в руці, але хоч як я намагалася, мені не завжди вдавалося зберегти цей заповітний папірець. Інколи я губила його, виготовляла новий, потім випадково знаходила старий. Якось мати спробувала витягти талісман з моєї руки, та я взяла і проковтнула його, хоча матері однаково не вдалося б його прочитати. Але коли заложений і потертий папірець із дна моєї, Напханої всяким непотребом шухляди, видобув батько, я не зробила нічого, щоб зупинити його. Коли тато прочитав закодоване ім'я, його обличчя враз змарніло, а очі сповнилися печаллю. Він хотів щось сказати і вже був рустолив рота, але я притиснула палець до своїх губ, наказуючи йому мовчати. Як я могла дозволити йому вимовляти ім'я моєї сестри? Хіба ж він не зачинив її від мене у темряві під ліжком? Хіба ж він не хотів, щоб я нічого про неї не знала? Тому тепер він не мав на неї жодних прав. Я вихопила папірець із його пальців і пішла з кімнати, слова не сказавши. На підвіконі на другому поверсі я поклала малесенький клаптик до рота, відчула сухий присмак дерева і проковтнула. Десяток років ховали батьки ім'я моєї сестри у тиші і темряві, намагаючись забути про неї. І ось тепер я сховала її у темряві свого тіла, щоб пам'ятати. Я вміла більш-менш правильно промовляти сімнадцятьма мовами «добрий день», «до побачення» і «вибачте». Могла розказати на пам'ять грецьку абетку і вперед і назад, хоча грецькою не знала ні слова. Фонетична абетка стала одним із тих таємних і випадкових джерел абсолютно непотрібних знань, що її залишило мені у спадок дитинства, проведене серед безлічі книжок. Я опанувала цю абетку задля власного задоволення і використовувала її у суто приватних інтересах. Тому впродовж багатьох років навіть і не намагалася знайти їй жодного практичного застосування. Але повернувшись щойно зі стрібного відмісячного сайва парку, я взялася за олівець, щоб спробувати відтворити ті свистящі, шиплячі, фрикативні й проривні приголосні, що містилися в секретному посланні Емеліни. Після трьох-чотирьох спроб я сіла на ліжку, розглядаючи рядок за карлючок, символів та значків. Чи правильно я його передала? Мною почали оволодівати сумніви. А чи точно я пригадала звуки після своєї п'ятихвилинної подорожі через парк до будинку? І чи точно я пригадала саму абетку? Я пошепки повторила те, що написала на папері. Потім іще раз повторила. Вже швидше, гадаючи, що в такий спосіб спроможуся викликати з пам'яті відлуння, яке б підтвердило правильність моїх припущень. Але жодного відлуння не виникло. Мій запис виявився усього-навсього кумедним відтворенням чогось неточно почутого і лише наполовину пригаданого. Марна справа. Тож натомість я знову написала закреслене ім'я. Ось мій магічний талісман. Якби ж то він справді був усесильний. Але своєї сили він так ніколи і не продемонстрував. Моя сестра до мене не повернулася, я залишилася самотньою. Зіжмакавши папірець у кульку, я пожбурила його в куток.